Kniha 5, 35, část 1 Prahláda pokračoval v rozjímání. Om je jediné nedvojné vědomí prosté veškeré nevědomosti. Vše, co existuje ve vesmíru, není nic jiného než jedno jediné já. Tato inteligence, která vše ozařuje, podobně jako slunce, je i uvnitř těla složeného z masa a krve. Inteligence prožívá veškeré smyslové zážitky a kvůli ní je oheň horký a nektar sladký. Není statická, přestože na něčem stojí. Nehýbe se, přestože někam směřuje. Je neustále něčím zaměstnána, přestože se trvává v klidu. Není ničím zasažená, přestože aktivně zasahuje. V minulosti, přítomnosti i budoucnosti, kdekoli, tady i tam, zůstává i přes zdánlivé proměny stále stejná. Neomezené vědomí, ještě prosté strachu a omezení, vytváří a udržuje nekonečnou rozmanitost bytostí, od stvořitele Brahmy až po stéblo trávy. Je neustále činné a přece v porovnání s ním je kámen činorodější, a prostor činností více ovlivněný. Je to já inteligence či vědomí, které oživuje mysl, jako když vítr čechrá listí a nutí fungovat smysly, jako když jezdec vede koně. Ačkoliv je vědomí pánem těla, zabývá se nejrůznějšími činnostmi, jako by bylo otrokem. Toto já je třeba hledat, uctívat ho a rozjímat o něm. Tím, že se k němu člověk uchýlí, překročí projevený svět s jeho iluzí a koloběhem zrození a smrti. Dosáhnout já není těžké. Lze si jej snadno naklonit jako dobrého přítele, neboť sídlí v lotosu srdce každé bytosti. Je dosažitelné ve vlastním těle a netřeba ho vybízet. Projeví se a odhalí, byť na něj pomyslíme jen na okamžik. Obdařené všemi výjimečnými vlastnostmi je pánem všeho, avšak ten, kdo jej uctívá, je zbaven píchy a myšlenosti. Tak jako vůně přebývá v květině, tak nejvyšší já přebývá v každém těle. Všichni k němu ale nedojdou, neboť málo kdo se dotazuje na pravdu ohledně já. Jestliže je díky dotazování se na já dosaženo pochopení, je tu okamžitý prožitek nejvyšší blaženosti a člověku se dostane na zření pravdy, kterého již neopustí. Všechny překážky i všichni nepřátelé odpadnou a tužby přestanou obtěžovat mysl. Jeli uzřeno to, je uzřeno vše. Jeli vyslyšeno to, je vyslyšeno vše. Je-li tu dotyk toho, je tu spojení se vším. Svět je tu proto, že je tu to. To bdí, i když jedinec spí. To pobídne nevědomého k probuzení, odstraní utrpení a obdaří člověka vším, po čem touží. Ve stvořeném světě se to jeví jako džíva, živá bytost, která zakouší potěšení, a nechá se rozptilovat objekty světa. Ve všech tělech to existuje jako já, které v naprosté vyrovnanosti zakouší samo sebe. V celém vesmíru je to jedna jediná kosmická skutečnost.